Вимірні приладдя з ним сполучені теж на колесах. Слід – склопотані хірурги з лікарськими паперами. Жінка поривається, ледь вимовивши «бідне моє». Чоловік її стримував. Лікарі глянули спочутливо і похилили погляд. І процесія пройшла. Жалібниця відводить чоловіка і жінку. «Помічаю, ви збліднули. Вражає випадок?» – пильно дивиться Целестина. Омерти дитяті, ледь народившись, у батьків бездітних до скорої старости. Не буде вже втішення й мети, чим жити, говорить ніби виправдовуючись Олег. Не наш суд, застерігає черниця, для декотрих ліпше перейти зіркою в небо, ніж залишитися тут калікою, та ще схиленою в гріх, де може пропасти навіки. Подумайте. Вона відходить, поторкуючи чотки. Тоді з-за коридорного повороту спішить Вен'ямін. «Ходім! Подія!» Вікно в підвалі біліє високо, на рівні землі. Крізь грати в освітленому, поземно видовженому прямокутнику видно труп, дуже покалічений. І видно, як ступають ноги тих, хто прийшли до нього, і чути голоси. Божевілець, означає Вен'ямін, – «боявся повторної операції». З четвертого поверху брязнув з кістками на бетон. Враз смерть. Ворушиться, приглушено вимовив лев. Остання судома. Забирають його. Мій напарник прийшов щистити кров. Тут його ділянка. У моєму відділі був шотландець. Привезли півживого. Різали його, як тислярі колоду. Опухлений викидали, з кавунок. Я відвозив вирізану купу і страхався, кидаючи вогонь. А тепер при вікні в коридорі стоїть покурює сигарету Кемел і погукує мені. Алло, Бен! Страшно летіти в смерть, знаючи, ось вона, розмірковує Олег. Моторошний удар. Неможливо спинити. Але так щодня. Всі кинуті. Летіти в прірву смерти. Ну, на більший час відриваємось з думкою. Кожна смерть має свій пробіг. Найкраща – короткий і білій крапка, наголошує Веніамін. Кінець без гниття заживо і без огиди довкружних. Чого ми врізались на в біду? Я чув, на обід будуть смажені язики волові з картоплею. Скоро почнеться. Мені горлянку вузлом стягнуло. Вертаються через довженний кривий коридор підземелля, пофарбований сіро.